Панні Леонова одиначка сиділа самотньо в задумі на м'якій Софії в пишнім покою. Вона час від часу позирала на годинник, що тикав обічнеї під кришталевим дзвоном на мармуровім столику. Третя година, сказала вона знудженим голосом, як поволі той час іде, батько поверне аж по п'ятій, а ти в пані сиди сама. Як много годин, так много днів, вона просиділа вже отак сама на тій м'якій совці побіч біч марморового столика з годинником під скляним дзвоном. Як много разів нарікала вона на той лінивий хід часу. Чи у неї в руках була яка робота, про котру знала, що вона нікому не потрібна і нікому ні на що не здається, чи книжка, котра їй ніколи не могла зайняти, все то та нестерпима нуда, то та самота давила її, всесалась її усіми порами в тіло, немов гризька багнюка. Її жива кровиста натура діла і сохла в тій холодній бездільній самоті. В жилах кипіла молода кров, фантазія ще додавала їй жару, а між тим кругом самота, холод, одностайність». Їй бажалось любові з чудовими романтичними пригодами, палячись утисків якогось героя, догробної вірності, безграничного посвячення. А між тим Дрогобицьке товариство, а ще товариство Дрогобицьких панів еманципованих, глупих, а зарозумілих житків, було для неї тим, чим холодна вода для огню. Вона ненавиділа їх з вічними, з книжок вивченими компліментами, з їх малп'ячим надскакуванням, в котрім виразно виднілося більше ушанування для батькового маєтку, ніж для її прикмет. Як поволі той час іде, повторила вона в задумі, тихіше, ніжніше якось, і несміло визирнула крізь вікно на вулицю. Чи ждала кого? Так, ждала, ждала його. Свого героя, того дивовижного молодця, що від кількох тижнів, мов яркий метеор, несподівано, таємниче появився на її небосклоні. І появився зовсім відповідно до її романтичних мрій – королевич в жебратській одежі. Бідний Воглярчук, котрого чорні великі очі так і пожирали її, котрий так перелякав її, вчепившися генто за бричку і повалившися на вулицю, котрий так різко, так нам'єсно визнав її свою любов, котрий відтак немало здивував її, появившися справді в її домі, в елегантній одежі, в переміненнім, проясненнім виді, який він прямий на словах, який гарячий, енергійний, не знаючий завад, ні перешкод, мов і справді який всемогучий королевич, який він зовсім не подібний до тих блідих, мізерних, боязливих і смішних кавалерів, яких вона досі бачила. Кілько сили в його м'ускулах, кількі огню в його погляді, кілько гарячої нам'єтності в його серці і як він любить її. «Але хто він такий? Що за один?» «Зоветься Готліп», – сказав. «Але якого роду? Чи може він бути моїм?» Такі думки, мов золоторожеві плями, снувалися по голові самотньої Фанні, і вона чимраз нетерпеливіше позирала на годинник. По-третій він обіцяв прийти, – прошептала. «Чому ж не приходить? Нині має розкритись ціла таємниця, Чому ж його нема? Чи може все те сон? Привід моєї роздражненої фантазії? Але ні, він держав мою руку в своїй, він цілував мої вуста. Ох, як гарячо, як страсно! Він мусить прийти. І він прийшов уже, сказав Готліп, входячи тихо і кланюючись. Ах, то, то ти, сказала тихо, рум'яніючись фанні. Це було перше ти, котре вона йому сказала. Я, власне, думала о тобі. А я й о тобі не переставав думати, відколи тебе побачив. Чи справді? Далі розмова велася без слів, але для обох була дуже добре зрозумілою. В кінці прошептала Фанні, але ти обіцяв мені нині відкрити свою тайну. Хто ти? І ти не догадалася досі? Не вивідалася отім, що тобі котрий-небудь з твоїх слуг міг сказати? Ні, я ні з ким о тобі не говорила. Я син Германа Гольдкремера, знаєш його? Що? Ти син Германа? Той сам, за котрого батько сватав мене? Що? Твій батько сватав тебе за мене? Коли? Недавно, два місяці тому. Як я тебе боялася, не бачивши. «Але що ж сказали мої родичі?» «Ну, я не знаю. Бачиться, батько твій був не від того, але мати була противна. І я догадую, що мусила чимось дуже образити мого батька, бо той прийшов від вас страшно зрушений і розгніваний, і проклинав твою матір. «Що ти говориш?» – скрикнув Готліб. «Моя мати? І мала би бути противна?» «Але ні», – додав він по хвилі. Все може бути, така вже її вдача. Але вона сама мусить направити зло, сама мусить перепросити твого батька ще нині. Лице Готліба горіло дикою рішучістю. Коли верне твій батько? О п'ятій. Ну, то прощай. Я йду і пришлю сюди свою матір, щоб полагодилась цю справу. Вона мусить це зробити для нашого щастя. Прощай, серце. І він пішов. «Що за сила, що за рішучість, що за гаряче чуття, шептала п'яна від розкоші Фані. «Ні, ні, зовсім не те, що прочі бліді мізерні кавалери. Як я його люблю, як безконечно я його люблю!» Між тим Готліп поквапно пішов додому. Він уже увідомлений був о тім, що батько знає про його побут в Дрогобичі. Мати розказала йому все, коли, заставши потаємно дещо з своїх строїв, доручила йому жадані гроші. Готлі нічого не сказав на ту, ту вість. Нова нам'ясна любов до фані прогнала його гнів на батька. Він тепер далеко радніше був би послухав батькового розказу і вернувся жити додому, коли б тільки герман видав був такий розказ. Та ні, Герман нічого не розказував, немов і зовсім не дбав о сина, очевидно, ждав, аж той сам покається і поверне до нього. Готліб знов цього не хотів. Кілька разів вони зустрічалися на улиці, але Герман усе творився, немов не знає того молодого, вистроєного панича, а Готліб знов не хотів перший податися». Додому до матері забігав Готлі і то все тоді, коли батька не було. Але тепер діло було спішне, і він увійшов, хоч йому служниця сказала, що пані є в покої, а пан у своїм кабінеті. Нехай собі, йому до пана нема ніякого діла. Ривка сиділа в покої, вліпивши очі в повалу. Нещаслива руїна її духу доходила до кінця. Стала тепер на тій порі, коли по великим роздражненні наступає омертвіння, безсмисна отяжілість, томаніюча меланхолія. Вона цілими днями сиділа на однім місці, говорила мало якимось вялим, розбитим голосом. Бачилось, що недавня невловимо дика енергія її волі, тепер десь зовсім пропала, розпирслася на кусники». Втім, стані одубіння можна було зробити з нею, що хто хотів. Одно тільки осталося в ній живе почуття – любов до сина і ненависть до мужа. Герман дуже турбувався тою зміною, в котрій він бачив ознаку якоїсь тяжкої недуги, але лікарі впевнили його, що це ознаки надмірного роздражнення і ослаблення нервів, і що треба тільки супокою, а все буде добре. І Ривка, певно, досить мала супокою. Цілий день ніхто до неї не творився, окрім хіба що слуги закликали її то до їди або до постелі. Але знову певно й те, що такий спокій, мертвячий, пустий, вбиваючий, не був для неї ліком. Готліб, зайнятий своєю любов'ю, зовсім не вважав на її стан. Але скоро тільки ввійшов до покою, зараз прямо приступив до діла. Мамо, сказав він, підходячи й сідаючи обіч неї. В її мутних, погаслих очах засвітилася живіша іскорка. Чого, синку? Чи Леон Гаммершлях хотів сватати за мене свою доньку? Леон? Ага, правда, той поганець, хотів. І що ви сказали йому? Я. Радше умру сама, ніж маю прийняти її до себе. Готліб гнівно майже люто позирнув на неї. Дурніве, мамо! Чому, синку? Бо я іменно Леонову доньку люблю і радше умру, аніж вона мала б бути не моя!» Ривка зірвалася на рівні ноги. Слова Готліба були для неї немов сильним пробуджуючим ударом. «Це не може бути!» – сказала вона міцно. — Те мусить бути, — сказав Готліп з притиском, — але як же ти можеш її любити? Але як ви можете її ненавидіти? О, я їх усіх ненавиджу, до смерті ненавиджу, і того Леона, і твого батька, і її, усіх-усіх тих, що для грошей відрікаються життя і сумління, та ще й других потопляють враз із собою в тій проклятій золотій калюжі. Але що ж вона вам винна? А, впрочі, мамо, ви любите мене, свою єдину дитину? Чи ще можеш питатися і бажаєте мого щастя? Більше, ніж собі самій. Ну то зробіть то, що вас буду просити. Що зробити, синку? Хвилевий вибух давньої енергії швидко погас в душі ривки, і вона знов сіла безвладною тяжіла, як була перед хвилею. «Підіть самі до Леона, поговоріть з ним, уладьте, умовтеся, щоб ми якнайшвидше заручилися, уладьте, моє щастя!» «Твоє щастя, синку?» «Добре, добре», сказала Ривка, набагато розуміючи його мови. «Так, мамо, моє щастя, вставайте, розрушайтесь, ходіть!» «Куди, синку?» «Адже ж кажу вам, до Леона!» «До Леона? Ні, ніколи!» Готліб, не понімаючи недужого стану матері, почав лютитись, грозити, що собі смерть зробить. І Ривка тим дуже перелякалася. «Але ж добре, синку, добре. Піду з тобою куди хочеш, лиш не роби собі нічого. Прошу тебе, будь спокійний, Все зроблю для тебе, лиш будь спокійний». І тремтячими руками вона почала вбиратися до виходу, але так незручно та нескладно, так довго примірювала, знімала і знов прикладала одежу, що Готліб з нетерплячки мусив покликати служницю, щоб допомогла їй убратися. В кінці вийшли обоє.